Chega de andar por aí, perdido qual ovelha que saiu do aprisco. E aí, pensando em fazer sua mudança? Então chame quem entende do assunto. Alexandre Frete Mudanças, qualidade, menor preço no serviço e preço popular do jeitinho que você gosta. Fazemos a sua mudança com qualidade e o menor preço da cidade. Música Alexandre, frete e mudanças, fretes para capital ou interior, 987-7409-4545. 09 8983 1013 Ligue e fale com Alexandre Fretes e Mudanças. Será um prazer te atender. O inimigo fez tudo para me derrotar. E aí, pensando em fazer sua mudança? Então chame quem entende do assunto. Alexandre Fretes e Mudanças. Qualidade, menor preço no serviço e preço popular. do jeitinho que você gosta. Fazemos a sua mudança com qualidade e o menor preço da cidade. Alexandre, Alexandre, frete e mudanças Fretes para capital ou interior 987-74-0945 Ou 989-83-1013 Ligue e fale com Alexandre Fretes e mudanças Será um prazer te atender Chega de andar por aí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 Alexandre, Alexandre, frete e mudanças, fretes para capital ou interior, 987-7409-45 ou 989-83-1013, ligue e fale com Alexandre, fretes e mudanças, será um prazer te atender.